daroos husiana na risala al-ahdiyah Sheikh monochoni Sheikh al-Islam wal muslimin Abdul Abbas Ahmed ibn al-Halim al-Harrani rahmatullahi ta'ala alayhi katika kikao iliyopita tulitaja au alitaja husiana na Ubudia ya yamja inapomfikia Kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala imma iwe ni msiba au iwe iwe ni dhambi jinsi gani huo atakiwa awe ni mwenye kuhamiliana nayo kwa mujibu wae kuwa ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kumwabudu kisha akataja aya ambayo ndani yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alibainisha Waumini wa kweli jinsi gani watekeleza imani yao pindi inapokuwa katika kuamiliana na wenzao katika jamaa zao ambao wanampinga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwan wa aduwakum awliya. Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala amewafanya kuwa ni adui zake na akawa kumesha waamini wasiwafanye hao kuwa ni auliyā wasiwafanye kuwa ni auliyā mja ambekuwa ni muumini amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala anayo mwelekeo wa jinsi ya kuamilianana na amboku ni adui zake Allah subhanahu wa ta'ala katika jumla ya masuala husiana na ubudia ya mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala asema al-Allamah ibn نقيم الجوزيه رحمة الله عليه كتابه شكي شني فائده الفوائد عنوان لله على الأبد عبوديه في مختلف احواله منزله سبحانه وتعالى امواجبisha juu ya mja uchaji mungu fi mukhtalifi ahwaleh katika hali zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwajibishia huyu mja ambaye amemuumba ili awe ni mwenye kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala uchaji Mungu katika hali tofauti tofauti. Kisha sema rahmatullahi ta'ala alayhi fa ahabbul khalq ilayhi basi alokuwa kipenzi kikubwa kwa ki Allah Subhanahu wa Ta'ala man arafa ubudiyatahu fi hadhihi almaratib Wafaha hakaha kipenzi kwa allah ni yule ambaye kwa atatimiza at, ambaye atajua arafa ubudiyatahu atatambua uchaji wake au ibada ambokuo atakiwa atekeleze katika kila martaba kisha akawa ni mwenye kuitekeleza kwa ukamilifu hundi ambekuwa allah subhanahu wa taala atakuwa ampenda mja atakayetambua fadhala Atakaitambua ibada ambazo atakiwa atekeleze katika hali zake tofauti tofauti kisha akawa ni mwenye kuyatekeleza kikamilifu asema rahmatullahi taala alayhi fahada akrabu alkhlq ilayhi mjahuyu ndiye alokuwa karibu kwa ki allah subhanahu wa taala wa ab'adhum minhu man jahila ubudiyathu fi hadhihi almaratib fa attalaha ilman wa amalan amma mbali na allah subhanahu wa ta'ala ambaye amekasirikiwa na allah subhanahu wa ta'ala na akapotea ni yule manjahi la ubudiyatih asojua majukumu yake ya kumwabudu allah subhanahu wa ta'ala katika hali zake bali fa attalaha ilman wa amala akawa hana habari nayo si ki ilimu, wala hayatekelezi katika matendo Ye ni mja yuko tu ameumbwa kama vile hayawani lakini kula na kunywa na alale huyu ni mja kuwa kwa Mwenyezi Mungu wa Ta'ala amchukia na amkasirikia kwa hivyo waja ambao kuwa na Allah subhana wa Ta'ala wapo kwenye kutui wataifu kwa Allah subhana wa Ta'ala Nao ndio vipenzi vya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kunaomba kuwa hawana hima yoyote si kujifunza wala kutenda. Asalama rahmatullahi alayhi fa ubudiyathu fil amri ama ibada mja katika maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala pindi inapokuja maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hii ni martaba ya kwanza inayohusiana na matendo au wajibu wa mja pindi inapokuja amrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala fa ubudiyatahu imtitalahu ikhlason wa ictidaan bi rasulillah sallallahu alayhi wa pindi itakapokuja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ay yumloamini fanyanikadha tekelezenikadha basi huyu mja atakiva awe ni mumtathil ni mwenye kutekeleza yo amri ikhlason kwa kumtakasia Allah subhana wa Ta'ala peki yake Amtui Allah kwa kutekeleza wa kitia rasulillah na awe ni mwenye kuitekeleza kwa kumuiga na kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam lolote ambalo kwa Allah ameamrisha basi awe tayari kulitekeleza amtekeleze Allah peki yake kisha na aone jinsi gani mtume Alikuwa akifanya ajifunze mwenendo wa mtume sallallahu wa wasallam katika amri hiyo hii ni ibudia pindi inapokuja amri wa fi ama marataba pili pindi inapokuja makatazo huyu atakiwa awe ni mwenye kumwabudu Allah vipi ijtinabuhu khawfan minhu wa ijlalan wa mahabbatan ni awe ni mwenye kujieka mbali na kujepusha kutokamana na katazo hilo Ewe uloamini usifanye kadha basi na aje kimbali ichtinabu khawfan minhu uku Allah subhanahu wa ta'ala asije akamghadhabikia na akamwadhibu wa ijlalan na awe ni mwenye kutukuza na kuheshimu makatazo hayo ambayo kuwa mekatazwa wa mahabbatan na awe na mapenzi makubwa ya jinsi alivyoamrishwa au jinsi alivyokatazwa ko ni na napenda hivyo hivyo wala asiwe na mapingamizi ndani ya moyo wake hii ni ubudia martaba ya pili yanayofungamana na makatazo asema na ya tatu wa ubudiyatahu au wa ubudiyathu fi qada'il masa'ib na uchaji na ubudia wake pindi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapokadiria misiba iweje as alaiha alayha atakiwa awe ni mwenye subira juu yake thumma riba biha wa huwa a'la minha ya kusubiri bali atakiwa awe ni mwenye kuridhia na kusalimu amri la hayi martaba zaidi ya kusubiri mtu moyo wake ukawa mkunjufu na wenye utulivu kuwa hili ambalo kuwa limenipata ni majaliwa ya Allah subhana wa ta'ala na wala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haja nitakia illa Kwa hivyo, naridhia hilo. Thumma ash-shukru 'alayha wa huwa a'la Bali awe ni mwenye kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya msiba ambao kwa umemfika. Na hii ni martaba zaidi ya ridha. Kunaayo martaba ya kwanza katika msiba unapomfikia mtu mja na hii ni ya wajibu asubiri kisha martaba zaidi yake au juu yake atakiwa awe ni mwenye kuridhia na kusalimu amri na kuna martaba ilokuwa juu zaidi katika msiba mja anapofikiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala Nam kwa kusema alhamdulillah na kuona kuwa hamna illa khair ndani ya msiba hii asem wa hadha inna ma yata'atta minhu itha tamakka hubhu min kalbihi na hii haiwi Ila pindi inapomakinika mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala katika moyo wa mja kushukuru katika msiba haiji ila mja anapokuwa ni mwenye mapenzi makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa ali husna ikhtiyarihi lahu na akajua kuwa hili ambalo kuwa limenipata ndilo uchaguzi wa Allah subhanahu wa ta'ala na ilikuwa ni nzuri kwangu Yani heling ndiye moyo wa nichagulia na haja ni ila kizuri wabar wabiruhu na akajua kuwa hii ni wema wa Allah Subhanahu wa Ta'ala wala sio madhara kwangu walutfuhu bihi, na akatambua kuwa hii ni katika upole wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kunisababishia hili wa ihsanihi ilehi na kuwa ni katika wema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemjalia katika msiba huu Nam wa inka wa hata kama atakuwa achukia kusibiwa na kudhurika katika hali yake walakin pindi anapotambua kuwa hii ni kadha ya Allah subhanahu wa ta'ala na ni uchaguzi wa Allah subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu amenipitishia basi akawa ni mwenye kupenda na kutambua kuwa ni ihsan na fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala basi huyu hufikia katika daraja za shukuru kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwani anatambua kuwa kuna siri kubwa na hikma nyuma ya Allah subhanahu wa ta'ala kunikadiria msiba huu kunifikia hizi ni martaba tatu ambazo kuwa hakuna mje kuwa ni abidulillah illa yumo ndani yake imma yuko baina ya makatazo au maamrisho au mambo ambayo kwa ya yamfike huyu mja katika hali hizi tatu, ndizo jumla za hali ambazo kuwa mtu a, Abdul Mu'min ana nduru ndani yake kisha Sheikhul Islam rahmatullahi ta'ala alaye akeendelea kutaja ayat ambazo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake amefarikisha na kutawanyisha baina ya vitu viwili Vyenye kinyume kitu na kinyume chake kwa nini ili mja aweze kwa hii kadhalika kufarikisha baina ubudi ya kaunia baina ya kuwa ni kiumbe ameumbwa na baina ya kuwa kiumbe ambaye kuwa atakiwa kumwabudu Allah subhana wa ta'ala kwa kuwa wingi wa watu wametoshelezeka na kujua kuwa Ye ni mja ameumbwa na Allah Ye ni mja ameumbwa na Allah hatambui kuwa kuna wajibu na majukumu ambayo atakiwa awe nayo ataje Allah subhanahu wa ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadallahu rasulahu hutopata waje wenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya kiyama wamwamini Allah subhanahu wa ta'ala manake ni ni wenye kumtekelezea yote ambayo ameoa ekeya kisheria walyawm alakhir naamini wa siku ya malipo siku ya mwisho ambapo uko utaenda kuulizwa kusiana na yale ambako Mwezingu Subhana wa Taala aliyoweka hutoopata hawa you are du na manhad Allah rasulahu wanawapenda au wana wapenda, mapenzi makubwa juu ya wenye kuenda kinyume na kumkhalifu Allah Subhana wa Taala na mtume wake wapata na hali hiyo walau kanu aba ahum hata kama waloenda kinyume ni baba zao hawata kuwa wanawapenda au abnaahum au watoto wao baba zao ambao kwa wanawapenda kwa kuheshimu wala si watoto wao ambao kwa wanawapenda kwa ku hurumia au ikwanahum au ndugu zao ambao ni wazao pamoja nao hutawapata wanawapenda hata kama hawa ni wenye kuwanusuru au ashiratahum au jamaa zao kijumla wenye kumwamini Allah Subhanahu wa ta'ala hawa wote kuwa wanawapenda pindi wanapokwenda kumkhalifu Allah Subhanahu wa ta'ala bali kumpinga ulaika kataba fi qulubihimul iman hawa walokuwa na hali hii ya kutowapenda jama zao pindi wanapomkhalifu Allah Subhanahu wa ta'ala kataballahu fi qulubihim kataba fi qulubihimul iman Mwenye Mungu Subhanahu wa Ta'ala amethibitisha imani katika nyoyo zao. Hawa ndiyo wenye imani. Hawa ndiyo wenye imani wamefadhilishwa na kutanguliza ya Allah Subhana wa Ta'ala mbele ya matamanio ya nafsi zao na mapenzi ambokuo wanayo. Wa ayyadahum bi minhu. Na awa, hawa Mwenye Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa nusra kutokamana naye. فنسمح سبحانه وتعالى امسديه ketika iman yao hiyo azidi kuwakuzia iman yao walmuamini Allah subhanahu wa ta'ala asema al-allama al-baghawi abu al-mas'ud rahmatullahi ta'ala alayhi akhbara anna iman al-mu'minin yufsidu katika hiya aya atanbahisha kuwa Imani ya mtu mu'min huharibika pindi anapowapenda wenye kumkufuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niliposa akasema la tajidu qauman yu'minuna billah hautawapata kuwa ni waumini wenye kumamini Allah na siku ya kiyama wa ila si waumini wa ila wa si waumini wa anna man kana mu'minan la yuwali man kafara. Na kuwa yule ambaye kuwa ni mu'min kikweli mwenye kutendea muktadha na wajibu wa imani yake nam la yu'aliman kafar hamfani kuwa ni mwenda aywa au mpenzi nani kafiri wa inkana min ashirati hata kama ni katika jama zake Hii aya allah subhanahu wa ta'ala abainisha waamini ambao kwa wametambua imani ambayo kwa watakiwa umamini allah subhanahu wa ta'ala waqala jalla wa, jalla wa ala kadhalika sim allah subhanahu wa ta'ala afanaj'alul muslimina kalmujrimina j tuwafani wa islam au wa'mini sawana almujrimina watu ambao ni waasi hawako sawa katika walipo mwezimu subhanahu wa ta'ala afarikisha baina ya waje ambao kwa ni mutiin wenye kumti kwa uislamu kwa kukubali uislamu na wale ambao kwa ni mujrimina walomwasi wakadhalika Kala ta'ala amnajalul ladina amanu wa amilus salihat je tuwafanye waloamini na wakatenda mema kalmufsidina fil ard Wawe kama vile walofanya fasad katika ardhi je tuwalinganishe hawa amnajalul muttaqina kan fujjar ama tuwajalie kuwa wako sawa wachaji mungu na watovu hayiwi mwezingu subhanahu wa ta'ala haya ni asila au suaalu inkari hizi haya ni maswali anayauliza Allah subhanahu wa ta'ala kukanusha na kukemea kuwa hawata kuwa sawa aina mbili au sampuli mbili za watu na waumini na kinyume cha waumini ambao kwa ni makafiri waqala ta'ala kadhalika sema amhasibal ladina jitrahu sayiat je وذنيا ولو بارا ما ذنبي اجتره السيئات قال الشيخ ابراهيم بن ناصر السعيد رحمه الله عليه اجتره اي المسيئين المكثرون المسيئون المكثرون من الذنوب ني وين يكفى ما ذنبي نكثيرشا ني وكسف وين يكثيرشا في حقوق wenye kupunja katika haki ya Mola wao hawatekelezi hawa ni alladhina ijtarahu as-sayiat wa mubaraqa madambi je wadangia hawa annaj'alhum tuwafaye kalladhina amanu wa amilus salihat kuwa wako sawa na walo amii walomuamini Allah subhanahu wa ta'ala na wakatenda matendo yanolingana na imani sahihi yani matendo mema Sawa ammahyahum wa mamatum kadhalika maisha yao Wawili hawa yawe sawa haiwi sawa si ulimwenguni wala si barzakh wala si akhirah maisha hawa wawili wili hai lingani sa amaya yahkumun Ni hukumu ile mbovu vipi au kiasi gani wanachohukumia hawa ambao kwa hajatambua malengo yao kuumbwa na Allah subhana wa ta'ala Wakisawazisha baina ya wachaji Mungu na wao nafsi zao wametoa kwa kumubaya hawajasibu wakadhalika qala taala wama yastawi al-a'ma wal-basir nawala hawa lingani kipofu na Albasir mwenye kutizama wala dhulumat wala nur wala kiza na mwangaza hazilingani Hani mambo kila mwenye akili anatambua Kuwagiza na na mwangaza haziko sawa wala zil wala lharur wala kwenye vuli na kwenye harara joto hakuna kulingana wama yastawi alahya wala alamwat kisha akitimisha akisema na wala hawalingani walokuwa hai Ima uhai wa kupumua na amwat na walokufa وكا جاء كقومه او احياء وني ايماني والاموات مكافري هاوي هاوي سواء كتم بل كنا تفاوت بينه وا قال تعالى كذلك سمى الله سبحانه وتعالى برب الله مثلا ابي الله سبحانه وتعالى مثالي او مثل رجلا فيه شركاء متم امبقوا اناو anao mabwana tofauti tofauti mutashakisu wanaomzozania kila bwana anam anamwelekeza na kumwamrisha huyu amwambie fanya hivi amkataza usifanye vile je huyu wa rajulan salaman ni sawa na mtu au mtumwa ambaye kuwa anayo bwana mmoja hali yasawiani matala je walingana Hawalingani Bali yule ambekuwa anao mabwana wawili watatu utapata kuwa kuna mgongano kwa yupi ambekuwa atamtwii akimtii mmoja atamuasi mwingine ama yule ambekuwa anaye bwana mmoja tu basi huwa na mwelekeo wakati wa kutii na wakati wa kuamrishwa au kukemea kukatazwa hii ndo mfano wa yule ambaye amshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala ataka kumwabudu Allah na ataka kuwa kuaridhisha miungu mingineo huyo hayuko sawa na yule ambaye ni mchaji Mungu peke yake Wakala ta'ala wakadhalik Allah Subhanahu wa Ta'ala azidi kutolea mfano ya kufarikisha baina ya vitu vili venye vinyume baraballahu mathalan abdan mamluka apigie mfano Allah subhanahu wa ta'ala mtumwa ambaye amilikiwa la yaqdiru ala shay'in hana, hana uwezo juu ya chochote hana uwezo juu ya chochote yeye ni mtumwa dhaifu dalili wamara zakanaahu minna rizqan hasana mfano wake na mwingineo ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa rizki nzuri fahowa yunfiku minhu sirran wa jahran ni mwenye kutumia riziki hiyo Kuwa dhahiri na kwa siri aitoa kwa amrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala baina ya hawa wili hal yastaun je walingana mja ambaye kuwa ni dhaifu hana uwezo juu ya lolote na baina ya mja ambaye kuwa amefunuliwa na ni mwenye kutekeleza hawa lingani Alhamdulillah sifa njema zote ni zake Allah Subhanahu wa Ta'ala milka ndiye mwenye kuyamiliki na ndiye mwenye kuyastahiki bal aktharuhum la ya'lamun walakin wengi wa watu hawatambui tofauti hizi baina ya mja aliyojisalimisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akawa ana uhuru nam katika katika maisha yake na Allah Subhanahu wa Ta'ala na baina ya mtu kuwa yuko katika pingu na minyororo ya utumwa kwa mabwana tofauti tofauti wa darab Allahu rajulain wa Allah subhanahu wa ta'ala akapigia mfano ya watu wawili ahadu huma abkam moja wao ni bubu la yaqdiru ala shay'in hawezi chochote hawezi kufanya chochote wa huwa kullun ala mawlahu Nae ni mwenye kumtegemea maula wake yani bwana wake katika kila jambo hajiwezi kabisa aina ma hulayati la bi khair popote bwana wake anapomuelekeza hawezi kuja na khair yoyote hamtekelezei khair yote yani bubu na hana uwezo juu ya lolote wanawake ajaribu kumulekeza huku na kule walakin hakuna matunda yote ambayo ya yachumwa huyu je hal yastawi, alingana na yastawi huwa wamnyamuru wa huwa la surah mustaqim je alingana na mja ambaye kwa yuko huru ampewa uwezo wa kubainisha baina kuamrisha mema na kukatazana maovu ni mwenye kufanya uadilifu wa huwa lasiratu mustakim na yuko katika njia ya sawa hawa lingani baina au hakuna ulinganishi baina ya wajawili hawa yule ambaye ni mtumwa mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ni mfano Abubu aso uweza lolote wala haezi kumfaidisha yule bwana wake ambaye anamshirikisha na Allah subhanu wa ta'ala chochote tofauti yake na yule ambaye Nimja wa allah subhanahu wa ta'ala mwenye kumtii huyu ni mwenye kuamrisha mema na yuko katika njia ya sawa waqala ta'ala kadhalika asema allah subhanahu wa ta'ala la yastawi ashabun nari wa ashabul janna hawako sawa wala hawalingani ashabun nar na ashabul janna mzee subhanahu wa ta'ala tukusha na moto na tujalie katika waratatul janna pamoja na abauna na ndugu zetu ashabul jannati humul faizun hakika bila shaka Ashabu janna hao ndio ambao wamefuzu wameridhishwa na Allah subhana wa ta'ala hata katika mwenye kuingia pepo Mwenyezi Mkubwa wa ta'ala akawa ni mwenye kutanbashisha kuwa hakuna kulingana kokote baina yao asema Sheikh ul baada ya kuorodhesha jumla ya ayata ambazo kuwa Allah subhana wa ta'ala افَرِقِيشَ بين يَا فِتُ ونظائر ذلك ذَلِكَ نَمْثَالُهُ يَاكِ مِمَّا يُفَرِّقُ اللَّهُ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ مِثَالُ آيَةِ هَذِهِ النَّحْلِ هَذِهِ الَّذِي كَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَفَرِقِيشَ بَيْنَ يَا أَهْلِ الْحَقِّ وَطُغَاةِهِ وَنَاسِ وَبَاطِلِ وَأَهْلِ الطَّوْأِ وَالْمَعْصِيَةِ وَنَاسِ وَتُعِفُ وَنَاسِ وَعَاصِ وَأَهْلِ, البر وأهل, البر وأهل البر walfujur na kufarikisha baina ya wema na watu waovu wa ahlul huda wa balal na anapofarikisha baina ya waongofu na watu wapotofu wa ahlul ghayr warashad kadhalika watu wa, wa, wa upotofu na watu waongofu wa alsidqi wa walkadhib na watu ambao ni wakweli na watu ambao ni warongo Ayat nyingi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataja tofauti baina ya vitu viidi ili kutanabahisha waja wake kuwa havilingani Kisha sema shaiku alislamu faman shahidal haqika alkauniya duna alhaqiqati adiniya yule ambaye kuwa atatambua haqika kaunia yani haqika ya viumbe hivi ambavyokuwa vimeumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala na akakiri hilo ambaye atatambua hilo Pasina na kutambua hakika dinia Hakika hakiika ambokuwa ina maamrisho na makatazo ndani yake saw baina hizi asnaf huyu huwa ni mwenye kusawazisha baina ya asnaf hizi ambazo kuwa Mwezi Mungu wataala wa Ta'ala ambaye hatofautishi baina ya hakika hizi mbili utampata kuwa ni mwenye kusawazisha baina vitu vitu kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amezitofautisha allati farrak Allahu bainaha ghayatut tafrik hatta ta'ulu bihi hadhihi taswiyah bali humfikisha kusawazisha na kulinganisha huku wapi ila an yusawi bainallahi bainallahi wa bainal asnam humfikisha mara nyingine hata kusawazisha baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na baina ya ma salam subhanahu wa ta'ala mara atufarikishia baina ya mambo ambazo kwa tuahisi usiku na mchana na walemavu na walokuwa wazima Antupigia mifano ya vitu ambavyo kuwa tuyafahamu kisha hapo hapo kadhalika atatunabaisha kwa maksudio ya dhati nayo ni baina ya wachaji Mungu na usiku wa wachaji Mungu ili tutanabahi Mtu ambaye kwa hataweza kufarikisha yale ambokuwa ni vitu mahsusa basi kadhalika kufarikisha baina wa mtaji Mungu na wasokuwa mtaji Mungu hataweza hilo bali hataweza kufarikisha baina ya Allah mwenye kustahiki kuabudiwa na kunyenyekewa na baina masanamu kuwa ya masanamu ambokuwa haifai iabudiwe au watawala ambokuwa haifai kunyenyekewe hata baina yao bali ataona kuwa wote ni wasawa kama kaalata ala anhum kama lil allah subhanahu wa taala kuhsiana nao walipokosa kufarikisha baina allah subhanahu wa taala na wengineo tallahi in kunna la fi dalalin mubin katika sura tushwara mwanzo wa ayat na itakaribishwa janna kwa wachaji mungu waburizatil jahim na jahannam mwezungu tuaposha nayo kwa alghawin walopotoka. wabori zatil jahim lilghawin wa lahum aina ma kuntum ta'buduna kisha wataulizwa wawapi, wakawapi, wako wapi hawa ambao mlikuwa na kuwanyenyekea na kuwatwi kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala asiyakuwa Allah subhanahu wa ta'ala aina ma kuntum ta'buduna هل يسمعونكم او ينتصرون ج هل هل هل ينصرونكم نعم ينتصرون ج وتنصروا او وتتكى وتوا وتوامبوا متاك نصرى هل ينصرونكم او ينتصرون fakub kibufiha hum wal ghawun wa junud iblisa ajma'in qalu hum fiha yahtasimun wa tasma humu ndani watakapomiminu amotoni pamoja na majeshi ya iblisi watakuwa ni wenye na kulia wa kilaumu tallahi in lafi la fi mubin tuapa tuapa kwa jina la allah kuwa sisi hatukuwa ila katika upotofu wa wazi kule ulimwenguni ambako kuwa ilikuwa ni uwanja wa kumtekelezea Allah subhanahu wa ta'ala tulikuwa sisi katika upotofu mkubwa upi if nusawwikum alamin pindi watasema pindi tulipokuwa tukiwasawazisha nyinyi na Mola mlezi wa walimu katika katika toa Nam, tunawatui kama ambavyo kwa kama vile tunawatui yani hatufarikishi bali tunashirikisha katika katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo kule kutofarikisha baina ya haki na batil ukweli na uongo uwema na naovu kadhalika uenda katika natija zake itakuwa siku ya kiyama watatoa nyudhuru hizi au lawama hizi kuwa, ilikuwa ni sababu ya kutofarikisha baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na masanam wakawachukulia kuwa wote wasawa. Hii ni kuwa adamu ma'rifat ma al-fark sababu fi adami tahqiq al Kule kuto juwa, tofauti baina ya vitu viwili alivyotofautisha Allah subhanahu wa ta'ala ni miongoni mwa sababu za kuto hakiki ubudiya, uchaji Mungu bal al-dhalal bali ni katika sababu ya upotofu ulokuwa uliokuwa mkubwa hao wenye kumwasi Allah subhana wa ta'ala kuwa Allah subhana wa ta'ala na hao watawala kuwa hawadhuru chochote wako sawa ndipo sawakala na mwasi Allah subhana wa ta'ala kama wanavyowasi viongozi wao au wako kuwa kumtui Allah ni kama kuwatii Hawa viongozi hakuna murakaba hakuna kufuatiliwa hakuna kufuatiliwa bali ni sababu ya upotofu mkubwa asema Shakir Islam Bal kad ala ula, bali imewafikisha hawa ambokuwa hawafarikishi ila ansawu Allaha bikuli mawjood wakawa ni wenye kusawazisha baina ya Allah na kila kilichoko katika ulimwengu hawa ni asufia na kabla yao uh, mayahudi au manaswara ambao wamewataja fulani na fulani kuwa ni Allah katika vimbe vya Allah subhanahu wa ta'ala katika masufi kadhalika saw Allah بكل موجود ومم صاذه Allah na kila. ambacho ambachukua kipo katika hii aqwan waja'alu ma yastahiqqu min al-ibadati wa tawa haqan li kulli mawjud na Haki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ibada wakaifanya kuwa ni haki ya kila kila kiumbe aliyokuepo katika ardhi Hawa na haؤلاء idj'aluhu huwa wujuda al-makhlukat kwani wamefanya yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio hawa viumbe yani Allah ndiyo viumbe hi ni ya wahdatu aitu wahidatul umoja wa kuwepo. yani chochote kilichoko ni ni Allah ta'ala Allahu an zalika wa hadha min a'zami kufri wal ilhad bi ibada na hii ni katika ukafiri uliokuwa mkubwa na upinzani uliokuwa mbovu Hii ni aina mbaya kabisa ya upinzani bali wamewavuka mayahudi na manaswara manaswara wamefanya kuwa Mwezi Mungu alingia katika katika mwili wa mwanadamu akazuka kama kama mwana Isa ta'ala Allahu anthalika kisha akasema ye ndiye huyo Isa Ye ndiye Isa aiyo wanasema yesu Hawa wame wamefikia hapo lakini ambao kuwa jinasibisha na na Uislamu kila kiumbe ambacho kuwa chapatikana ni mnyama, ni mmea, ni nini? Wote hawa wanasema kuwa Allah ameingia ndani yake. Bali unapo un, hao wanasema ukimuona Yesu umemuona, umeona Mungu. Sivyo? Hwa, hawa hao ambao katika upande huu wasema ukiona mti umemuona, amekuja kwa sura ya mti. Ukimuona ngombe amekuja kwa sura ya ngombe. Ukimuona mwanadamu amekuja kwa sura ya mwanadamu. Chochote ukikiona -cho, basi ni yeye yani hamna ila ye na ndo wengine ambokuwa watoa maana ya la ilaha Allah kama ilivyokuwa juzi maafaka makubwa miongoni mwa vikundi hivi vinazunguka akasimama kutoa maana ya kalima la ilaha Allah aiyoo akasema la ilaha inayongozo mbili sahihi kunayo nafino ithbat sawa so, kisha akasema tumfi Kula kullama si wallah wa kanu shachochote ambacho kwa si allah una na kuwa ni allah pekee yake wa kuwa hamna chochote illa ni allah hapo yakasema hivyo na naligania katika dawa wanazunguka yadham billah asema shaikh ulislam wa haula yaslubu bihim alkufr wa haula afwan wa haula ila annahum la yashhaduna annahum ibadullah hawa kufiri uwafikisha mpaka wakawa ni wenye kushuhudia kuwa wao si waja wa Allah wao si waja wa Allah la bima'na annahum mu'abbadun si kwa ma'na wao ni aiywa mu'abbadun wala bima'na annahum abidun si kwa ma'na wao ni viume wala si kwa ma'na wao ni wenye kuamrishwa kumabudu Allah subhanahu wa ta'ala wao ukafiri wao wafikisha wa, wa katika kuona kuwa wao wa, wa, wa si waja wa kuumbwa wala si wajambo kwa ni wenye kuamrishwa bal idhi yashaduna anfusahum hiya alhaq bali hushuhudia kuwa wao ndiyo hak wao ndio wao ndio Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala Allahu an kama saraha bidhalika tawagaitum kama walivyosema wazi aiywa itikadi hii mashaitani wao wakubwa kama vile ibn arab sahiibul fusus kama vile ibn arab mwenye kitabuhi alfusus. al-fusus wa amthalihi al-mulhidina al-muftarin namfanwaati katika viongozi wakubwa wa kisufi qabli 70 kama vile ibn 70 abu muhammad abdul hak ibnu ibrahim na ibn arabi abubakar muhiddin hawa na wengineo aiywa wa amthalihim na wengineo wengine wengi tu ambao katika akida hii yashahadu hum humul abiduna alma'budun wa kuwa wao ndiyo waja na wao ndiyo wenye kuabudiwa wao ndiyo Wenye wao ndio waje wenyewe na wao ndio wenye kuabudiwa. Allahu mustaan. Ataja Sheikh Aman ibn Muhammad Ali al-Jami rahmatullahi ta'ala alayhi kuhusiana na masufia, at min al-jahiliya katika madaa masufi au usufi katika sura za jahiliya. Asema سرها شيخه الاكبر اليسموازي شيخي و شيخه و مكبوا وزنديك الاكبر نازنديك مبهكو لمكفيري ابن عربي توائي ابن عربي هوي 80 يقول مستخدما اسلوب التقديس تلبيسا على الأغمار اتميه اسلوب ليقو شوشي وسطموا al-aqmar ambako hawezi kubainisha baina ya haki na batu atumia uslub ya kuwavutia asema subhana man adhara al-ashya ametakasika kutokana na aibu zote alodhirisha vitu alo vyumba vitu kisha sema yani imekuja katika uslubi ya kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amskiia kwa mara ya kwanza atadhania nikumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala kisha akitimisha kisema wa huwa aynuha naye ndie ndie hicho kilichodhihirika ametukuka yule aliodhihirisha vitu naye ndie mwenyewe au hivyo vitu ndiye yeye Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala Allah amma zama ulwan kabira waqala fi mawdhiin akhar nasema kwingineko ayo katika futuhat katika fi futuhati ان العارف من يرى الحق الله ايوه يولي عارف يعني اني مرتبة جوه كمسوفي نم علوفيكيه اوเปवा كمتبوع الله ني يله امبكو مانيارا الحق الله امباي اوناكو الحق يعني ايه الله سبحانه وتعالى في كل شيء ketika kila kitu bali yara ayn kulli shay Bali aona kuwa kila kitu ndiye Allah. Huu ndiye arifu katika katika masufi, uh, Bali utapatwa katika maneno yao wanajitukuza wao. Subhani, asema vile. Aiyo, taqaddasa asma'i. Majina yangu yametukuka. Ya ajiona kuwa yeye ndiye yeye ndiye Allah. Hii ni ukafiri zaidi ukafiri ya mayahudi na Manaasara. Ya dambi <tuh> Asema Sheikhul Islam wa hadha laysa bi lilhaqiqa li, li na hii sio utambulizi na elimu ya haqiqa hapa baada ya kutaja umuhimu wa kufarikisha alizozifarikisha Allah subhanahu wa ta'ala na tujitambue na sisi kadhalika akapigia mfano ya watu ambao kwa hawakufarikisha iliwapeleka wapi iliwapeleka wakawa niwe kujiona kuwa ndio ndio Allah shetani huja na akachezea kile mwanadamu mpaka akafikia ukafiri wa aina hi. asema Islam, wa lesa hii asema shakulislamu hadha bishuhudi bishuhud hakika. La kauniya wala diniya hii sio kujua uhakika wa kaun viumbe wala sio uhakika wa kujua dini na sheria Allah subhanahu wa ta'ala bal huwa dalalul nuama bali ni upotofu na uh, upofu an shuhud al ni upofu na upotofu wa kutambua haqiqa kaunia yenyewe haytujal wujud al khaliq huwa wujud al kwa kuwa wamefanya kuwa nam khaliq ndie makhluq hi kadhalika ni kutojua al wujud al haqiqa yani viumbe hivi kadhalika hawajatambua wamedai kuwa wamefikia upeo wa, medaiku, wa upewa maarifa bali imebainika na imebainisha maneno yao na itikadi yao hiyo kuwa hata hilo ambalo kwa wanalidai hawalichambua wajalu kulla wasfin madhmumin wa mamduhin natan lil wakajaalia wal makhluk. wakajalia kuwa sifa zote nzuri na mbaya zote ni za kiumbe na mumba wake ya lil khaliq wal makhluk. ukitukana kitu umemtukana allah ukisifu kitu hicho umemsifu Yani sifa zote mzuri na mbaya ni zake Ta'ala Allahu anadhalika id wujudu hadha huwa wujudu hadha indahu wa kuwa kuwepo kwa kitu hiki ndipo kuwepo kwa Allah na kuepo kwa Allah ndiko kuepo kwa vitu hivi hii ni upotofu kwa hali ya juu hii ni katika jumla ya tafsiri ya jawabu ya Sheikh pindi mjibu huyu mwanafunzi aliouliza uhakika wa ubudia kwa kuwa hizi ni fikra na hizi ni nadhariyat na akida ambazo kuwa zipo katika mujtamaa za waislamu kwa hivyo anatanabahisha kadhalika ili ambaye kuwa atafikiwa na jawabu hili awe ni mwenye kubainikiwa baina ya haqi na batil kisha ataja kusiana na ahlul hakiqa dinia wa amma almu'minuna billahi wa rasuli amma walmu'mini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam waja walmu'mini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake awamuhum makwasuhum awam nakwas yani wanachuoni awam ni amba kuwa si watu wa elimu watu wa kawaida Na nakwasni wanachuoni miongoni mwao alladhina hum ahlul qur'an ambao kwa ni watu wa Qur'an kama kala nabi sallallahu alaihi wasallam kama alivyosema mtume sallallahu alaihi kuhusiana nao inna lillahi ahlina minan nas allah subhanahu wa ta'ala anao watu wake baina ya watu anao watu ambao ni wake khas kila manhum ya rasulullah akaulizwa ni akina nani hawa ambao kwa ni ahlullah qala ahlul qur'an ni ahlul qur'an hawa ni ahlullah kum ahlullah wa khassatuh hao ndio waja wa allah subhanahu wa ta'ala khassa khassa nam hadith akrajahu ibn wajih min hadithana ibn malik radhiyallahu anhu maqsudiyo yake ni kuwa mwezungu subhanahu wa ta'ala nao waja ambao ni waumini khass fa ya'lamuna anna allah rabb kulli shay hawa yao na kutambua kwao na elimu yao wajua kuwa Allah Rabu kulli shay ndiye Mola mlezi wa kila kitu Wamalikuhu wa na wa ndiye mwenye kumiliki kila kitu na ndiye muumba wa kila kitu Allahu khaliqu kulli shay wa huwa kulli shay wakil Allah ndiye muumba wa kila kitu na ndiye mwenye kuhifadhi kila kitu wa anna al khaliq subhanahu mubayinu lil Na hawa watambua kuwa Allah muumba ni tofauti na makhluq Laisa huwa halu fihi haja ingia ndani ya kiumbe yote si mwanadamu au si chochote hajaingia wala mutahidu bihi wala haja, haja kuwa sawana hajakuwa sawa na chochote katika viumbe hawa wanatambua hii wala wujooduhu wujooduhu wala kuwepo e allah subhanahu wa ta'ala sio wa wanadamu la tofauti ya kuwepo kwa allah subhanahu wa na kuwepo kwa vimbe vyake hawa waumini watambua hili wafarikisha baina ya uhakika wa allah subhanahu wa ta'ala na vitu ambavyo kwae vimba wanasaura inma kaffarahum allah id qalu kwani ma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwakufurisha pindi walipodai kuwa Allah ameingia katika katika mwanadamu katika Isa alayhi salam watihadhi Rabbi bil Masih khaswa, na akawa ameungana katika kiwiliwili kimoja na al-Masih Isa ibn Mar ibn Maryam alayhi salam Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawakufurisha hao Fakaifa manja ala dhalika aman fi kuli makhluq kama hawa walofanya muungano baina ya Allah na moja katika viumbe vyake wakawa ni katika makafiri wakubwa je ambao kuwa wamemfanya wa moja Allah na viumbe vyake vyote ukafiri wao utafikia wapi Huoni ukafiri baada yake ukafiri aiywa ya mwezimu subhanahu wa ta'ala atupushe na hilo waumini wametambua hilo na wakafarikisha ndipo wakaa naikusimama katika suratu almustaqim wayaalamuna ma'dhalika na wakadhalika wanajua pamoja na hilo anna Allah amara bi tu'atihi wa tu'ati rasulihi Kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kuwa atuiwe na atuiwe mtume wake waamini amboku wanajua hakika dينية na hakika kaunia وانتambu kuwa wameamrishwa wa mtii Allah na mtume wake wanaha an maasiyatihi wa maasiyati rasuli na wajua kuwa wamekatazwa wasimwasi Allah na wasimwasi mtume wake wana hu la yuhubbu alfasad na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hapendi ufisadi wala yurdha li ibadihi alkufra wala ukafiri na matendo ya ukafiri yote wanatambua kuwa Mwenyezi Mungu hayaridhi kinyume na mwenye Allah au kusukua katika imani sahihi waona kuwa haya ni majaliwa na kwa hivyo Mwenyezi Mungu amearidia hasha wakalla na kadhalika wa anna ala al-khalqi an ya'buduhu amrahu watambua kuwa ni wajibu juu ya viumbe wote ambao wamekalifishwa kwa an ya abuduhu watakiwa wa muabudu Allah peke yake wa fayutai'u amrahu na wa muti'i katika amrisho yake wa yastainu bihi ala kulli dalika na katika kumwabudu na kumti'i wa wenye mwenye kum, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala msaada katika hilo yani pindi yatakapotoka kumwabudu Allah na kumti'i wa wenye mwenye kuomba msaada kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama kani katika Fatihatul Kitab kama nilivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Fatiha Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ewe Tundi ambaye kwa twakuabudu na ewe Tundi ambaye kwa kuomba msaada Hiaya aya yenye siri nyingi kimuundo na kimaana Kimuundo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametanguliza Iyaka ambayo ni maf'ul kumaanisha kuwa ni wewe pekee yako yani hakuna ana na hili niwe peke yako na abudu ambaye kuwa twa kuabudu wakadhalika wakamhusisha wa iyyaka nasta'in imekuja katika muundo huo huo niwe peke yako ambaye kwa twa kuomba msaada na kimana Mwezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja vitu viwili Alibada ibada na isti'ana Iba, isti'ana yaingia katika jumla ya ibada ikatajwa ilokuwa inafungamana na haki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mwanzo yani imetangulizwa haki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala nayo ni ibada kijumla kisha ikatajwa jambo katika ibada nayo ni isti'ana khas waja waje wahitaji ili kuitekeleza ibada hiyo kwani pasina usaidizi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na tawfiki yake mja huyu hawezi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hakika kumwabudu inavyotakiwa Waumini wa watambua hilo kuwa sisi mpaka tuwe ni wenye kumwabudu Allah mpaka tawafiki Allah subhanahu wa ta'ala itimie ndipo sa utapata wakinyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala na kumlilia awaongoze na mwsaidie katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ilikuwa ni katika dua ya mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingi akisema Allahumma inni astainu bika Ayo ala husn ibadatik. Ewe Allah, naomba msaada wako katika kutekeleza ibada yako kwa uzuri. Akitirisha katika kumuomba Allah Subhanahu Ta Ta wa ta'ala hilo. Naam, Allah Subhanahu wa ta'ala ameamrisha waamini wasome hii sura tul kila mara. Naam, sio kwa wingi wa kusoma tu, la, bali kwa maana ambayo kwa hii sura yabeba. waumini watambua hili. Hawa ni waamini ambao ni wenye kutambua hakika ibada hali yao wamin ibadatihi na wa toaatihi kisha baada ya kutaja hali ya imani ataja kadhalika katika jumla za ibadatu ambazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala al-amru bil ma'ruf wal nahyu anil munkar ni kuamrisha kila mema na kukataza kilaovu al-ma'ruf nikila ambacho kuwa kimekuja katika sharia Quran au sunnah kuwa ni khairi na ni ibada yaitwa maruf na munkar ni kila ambacho kuwa kimekuja katika Quran na sunna, makemeo juu yake hii ni munkar wanaamrishana mema yani yote kuwa yamekuja katika Quran kufunza ilmu ni katika amru bil maruf kuwatendea wema wazazi jirani na marafiki hiyo yote ni katika maruf ma na munkar kila ambacho kuwa kimekemewa maasi ya dhahir na batir bihasabi alimkan kwa kadri ya uwezo wao kwa kadri ya uwezo wao wanambisha na mema na wakatazana maovu Ima kwa kutumia mikono yao kama ni wenye masuhulia na wilaya au kwa ndimi zao kama ni wanachuoni na wenye elimu kuhusiana na jambo hilo au kwa nyenzo zao kwa kuchukia kama ni munkar aywa au kama ni maarufu wakawani wenye kuipenda pindi uwezo wao unapokuwa ni kasir Waljihadu fi sabilihi li ahli al kufri wa nifaq kadhalika katika ibada na twaa ambazo kuwa hao waamini wa allah ni jihad fi sabili allah kupigana jihadi. Kwapiga makafiri na munafikin kufar Watu ambao kwa wako nje ya safu. Watu ambao wako nje ya safu wakabiliwa kwa kubainishiwa haki na kulinganiwa na kama kuna utawala juu yao na wakafanya inadi zaidi wakawa ni wenye kusimamishiwa vita. Na kadhalika munafikini watu ambao kwa wako ndani ya safu kwa kuwafedesha kuwafedhesha na kubainisha ubovu wa hali hiyo fa yjtahidu fi iqamati dinihi kijumla wao ni wenye kujitahidi katika kusimamisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala musta'inin bihi huku wakimtaka Allah subhanahu wa ta'ala msaada katika kusimamisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala dafi'ina muziliina bidalika ma quddira minas sayiat ni wenye ku wa hilo makundira minasayiat yale ambokuwa yamekadiriwwa katika maasiya dafiina bidhalika ma kad min athari dalika ni wenye kuzuia na kikinga yale ambokuwa yanachelewa kuwa ni athari ya tokamana nayo hii jumla au easy sentence yafamika vipi na wanaka tala hii hii matumizi ya lugha mara zingatia ah uh, allah, mara, allah. <coughs> دافعين مذلين بذلك ما قدر من السيئات دافعين بذلك ما قدر ما قد يخاف من اثار ذلك ايوه فضل تفضل ده ان شاء الله اه شاوزن ما dafiin muzilin ni wenye kukinga na kuzuia bidhalika kwa hilo hilo nini gamir ya rijalia bidhalika watumia istiana kwa kuzuia maqdur minas sayiat au ibada ibada na toa wanazitumia kukinga na kuzuia maasi na maovu ambayo kwa yamekadiriwa haya nje yani kuwatumia toa ibada na toa katika kuzuia maasiya katika kuzuia wanakimbilia kumtii Allah na Allah subhanahu wa ta'ala ili wasiangukie sayi'at sawa dafi'ina bidhalika maka dyakhafu min athari kadhalika kwa hiyo ibada na toa wanakinga kwayo maka dyakhafu min athari dalika yanayweza au yanayoogopewa kutokana na athari ya ya maasi wa tumi na ibada katika kuzuia maasi ya Allah subhanahu wa ta'ala sije <tutu> mfahamika ah yani yajtanibuna sayiat bitaa kwa ufupi yajtanibuna sayiat so wajiepusha kutokana na sayati kwa kumtii Allah na kwa kumwabudu Allah Subhanahu wa ta'ala hii ni katika jumla ya ibada ya waumini Asema kama yuzilu al-insanu al-ju'a al kama vile mtu huone ni mwenye kuondosha njaa ilomfika kwa kula njaa ilofika sasa hivi kwa kula waadfa bihi al-ju'a na kwa kukula huone ni mwenye ku zui njaa ambokuwa itatukia baadaye hii ni sura ya hali wake apigia yani kama vile ambavyokuwa waondosha njaa kwa kula hivyo hivyo sayiat waondosha kwa kwa ibada na kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala wakadhālika idhā ānā awānul bardī dafa'ahu billibas. hivi hivi inapofika zama za baridi kali basi huwa ni mwenye kujikinga kwa kwa kuvaa mavazi mazito sivyo hivyo hivyo maasi ya, ya kingwa kwa toa na kwa ibada jifungamanishe na ibada na toa aiyo hutoangukia katika kum, kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala وكذلك kullu matlub yudfa bihi makruh كذلك kila matlub kilicho amrishwa huwa ni wenye kuondosha nayo makruh kila makruh yani kila msiba أو كل ما هو وانكukimbilia twa ili kuiondosha hiyo hiyo maasiya kama قال للنبي صلى الله عليه وسلم كما ليمومبيا صلى الله عليه وسلم katika حديث خرج الامام احمد في المسند قال صلى الله عليه وسلم يا رسول الله واليممبيا يا رسول الله ارايت ادويه تنتداوا بها ueleze kusiana na hizi dawa ambazo kuwa tuwajitibu nayo waruka nastarqi biha na vizinguo au visomo ambavyo kwa tuwajizingua navyo tujisomea ili kujiondoshea ayo sihir na aina mfano wake watuka nataki biha na, tuka. tuka jamu uh, tuqat wa asluha wiqaya au wakati yani kinga ambokua watu wakimbilia wakati wa hofu tuka tunavyo tunavyojikinganavyo ayo biha wakati ambokua kuna uoga tueleze uhusiana nayo hal tarudu min qadril lahi shay'a je huwa ni yenye kuzuia kadari ya allah subhanahu wa ta'ala Ile swali nimefahamika? Wanauliza Mwenyezi Mungu Subhanahu amekadiria magonjwa. Yaani amekadiria hofu na uoga mambo yenye kuogofya kuwa yaja. Na amekadiria matalan uh, kusibiwa na sihir na mengineo. Je, zile kinga ambazo kuwa totumia katika kuzuia misiba hiyo je ni nyenyuku zuia kadari ya Allah Mwenye Mungu ashakadiria mathala anamkadiria maasia je tutawezaje ku, kukinga Fakala hiya min kadari Allah hiyo ni katika kadari ya Allah nini katika kadari ya Allah ame kuwa kuwepo na kizingo kuwepo na takwa kuwepo na madawa ya kujihami kutoka mana na magonjwa hii ni kadari kwa hivyo kwa kadari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tuzuia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na hii ni sababu ambayo kwa mwezi mngu ameithibitisha na ammrisha itumike katika kuzuia kadar ambayo kwa mwezi mngu Subhanahu wa Ta'ala amekadiria kuwa au ampitisha kuwa itakuja zuka na kutokea kwa hivyo inanufaisha Aka, waka, Akawajibu kuwa hiya min qadari Allah katika ka dari Allah Subhanahu wa taala. Wakadhalika imekuja katika hadith. Mana imekuja katika hadith: "Inna ad-du'a wal-bala la yaltaqiyani fa'atali jani baina as-sama'i wal-ardh." Katika hadith sahih. Imekuja katika zawaid Hadithi Aisha radiyallahu anha qultu ya Rasulullah aw qultu qala Rasulullah sallallahu la yanfa'u hadarun min qadarin wa du'a'u yanfa'u tahadari nam diddi ya qadari Allah lakini wa du'a'u du'a inna dua wal bala du'a bala na balaa sasa hivi tuna balaa ya corona Mzee Mungu atuepusha kutoka maana na jamii asqam magonjwa yote dua na balaa layl takiani hugongana na zikakutana huwa za kutana, kutana. Faya baina samai wal ardi, zikawa ni zenye kungangana au kupambana baina mbingu na ardhi mbingu na ardhi kwa kuwa balaa shuka. na dua zetu zi zikawa zenye zikaanzenya kugongana baina ya mbingu na ardhi aivyo mmoja ambokuwa itashinda ndio itakayopita ni majaliwa kama ni dua itaweza kuishinda balaa mwezi Mungu subhana wa ta'ala hilo basi balaa hilo halitofika na kama ni balaa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa amepitisha sabikan lifike. dua likenda likao ni dhaifu kwa sababu za kudhoofika haikuwa ni ikhlas haikuwa haikuwa tabii balaa ikaone kushuka tu basi hiyo ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo yatakiwa, yale ambayo kwa Mzimu subhanahu wa ta'ala ameyakadiria kuepo ni maasi na mfano wake basi tutumie tu ana ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kuyazuia asema eh uh, katika kawaid kuwa kufaa kubainisha maana ya hii adwa wal bala la iltakian annahu ta'ala qaddara al asbab wal kwa Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria na kupitisha Kuwepo na asbab yani athari matukio na natija wal na vyanzo chanzo cha natija kushiba ni kushiba ni ni natija. Tajid natija anini? ya nini? Yakula. Mzembo amekadiria ya kula na kushiba. Sawa? So, zipo. al wal-musabbibat wa na amefungamanaisha baina yake. Natija lazima iwe na chanzo chake. Huku kushiba lazima kuwekwa na na kula. mtu pasi nakula nimeshiba. Shaona? La kunayo sababu kunayo kitu umetanguliza kule mpaka Ukaa umeshiba wa hakadha haya yote mabukua tukia ni bala au ni khair inazo asbabu. mtu amemwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu ta wa Ta'ala iyyaka naabudu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim akaonekana kuwa ni mtu mulazim mustaqim hii ni natija natija ya ya na unyenyekezio wake kwa Allah subhana wa Ta'ala na niposa mwezungu subhanahu wa ta'ala akamweka kwenye njia. Hii ni natija ya wazazi wawili kumwombea. Hii ni natija ya dua ya waumini kumwombea. Huyu mjambwe kwa alikuwa amepinda matalan. Aiyo? Akamwasi Allah subhanahu wa ta'ala, mkamwona mara yuko katika katika njia ya sawa Hizi ni asbab na musabbibat. Kila natija inayo inayo chanzo chake. Na sababu na musabbibat. Fa husulul musabbabat inda husulul asbab min jumlatil yote haya mpaka kutukia ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Sheikh fahada halu almu'minin billahi wa rasuli al'abidin lillah wa kullu dhalika min alibada. Hii ndo hali pia waumini wenye Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wenye wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na yote haya min ibada, ni katika ibada. Nini katika ibada? wao kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala hakika, hakika kumtambua na kufarikisha baina ya sifa zake Allah na majina yake na kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na vitu visivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na kadhalika wa wow, kujua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kadha wa kadha kutii Hii ndo hali ya waumini wa kweli kinyume na ambu kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewaumba kisha wakabakia kuwa ni kama wanyama wakajichukulia wao na wanyama ni sawa kwa sisi ni viumbe vya Allah hawakujua kuwa hawatakii zaidi ya kuwa mnyama uwe ni mtu mwenye akili ambaye atekeleza mamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala inshallah katika darasa ijayo atakuwa kitaja ash-sharih al alayhi wa maratib man lam yuhaqqiq al-iman martaba ayo zawatu ambao hawaja hakikisha imani ya kweli baada kutaja wale hakikisha imani na hali yao atataja inshallah watu ambao hawajahakikisha imani ili tukitambua waamini wa kweli kadhalika tambue ambao siwa si wa kweli ili tutahadhari na hao ambao siwa si wa kweli wallahu adam barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan